Uh, Ouvir Velkommen til anden halvleg af fodbold FM. Hvor jeg fortsat er i selskab med Allan Wid fra Kampo.dk, Frederik Shernigong fra BT og Peter Froland fra Arbejdernes Landsbank. I denne halvleg skal vi slå en sløjfe på Premier League sæsonen og vinde ugens udenlandsdanskere. Men i første omgang skal vi forbi afslutningen på Bundesligaen, hvor Dortmund smed mesterskabet på gulvet og Bayern tog deres 11. mesterskab på stribe. Og der er bier. Bare målscen, vinder mesterskabet på bedre målskoer end Borussia Dortmund, men det ændrer ikke på her. Frihånd er det her, det er et gigantisk tag der er blevet født. Er helt... Der var lejnet op til en helt stor fejring af Dortmund som med en sejr over Svenssons Mainz kunne tage mesterskabet for første gang siden 2012. Der var mere end en halv million Dortmund-fans i byen, der er blevet solgt mesterskabstrøjer og hasdækler, men det hele er det virkelig alt. Hvornår har I sidst oplevet, Så vandt vi i en afslutning på et mesterskab. Det er et godt spørgsmål. Det er kan det, jeg ikke... Uh... Er det ikke den jingle, I har med jo. Aguero? Det tror jeg. Ja, ja, ja. Ja, det var det ja. i 2012? Ja. Eller sådan noget. Er det, er det er, er vi, jeg er ikke der? 12. Jeg kan ikke... Uh... Det er 12. Ja. Det var ret sindssygt. Ej, men det, var, det, det var... Jeg sad og prøvede... Man var, var også lidt i tvivl om, hvad for en kamp man skulle se. Og jeg synes... Jo, det var trist, men det var også bare sindssygt at, at se de her Bayern münchen -spillere. Jeg ved ikke, om I så, der stod rundt og i ring om Thomas Müller med en telefon, og de alle sammen står og holder øje med et ud, og, og hvordan står kamp og så begynder øh, udebanefansene der øh, på Kølens stadion med øh, fansene og jubler lige pludselig, så løber de over til dem, og sådan noget, altså det er jo sådan nogle billeder, man kommer til at huske øh, episke på et eller andet punkt. Jeg, ved, jeg tror bare, det billede, jeg husker tydeligt for i går, det er simpelthen den grædende Jude Bellingham, der går rundt der i nok hans sidste kamp for, for Dortmund. Øhm, men altså, det, og jeg tror for mig, det er ikke fordi, jeg har nogen aktie i hverken Dortmund eller Bayern, men det er jo bare, når man har set det hold vinde så mange gange, så vil man nogle gange gøre, at underdoggen også skal øh, have en bid af kagen. Enig. Jo, men er det ikke også lidt den der historie, lidt som Superligaen, den der med, at øh, altså det, det er selvfølgelig en, en smallere top, de har, men det der med, at i år Bayern har været der har været kaos. De har været dårlige, de har ikke fået øh, placeret, øh, hvad hedder det? genplaceret Lewandowski, de har fyret managers. De har, de har tabt nogle kampe, de normalt ikke tager. Altså, de var også siddet med sådan en fornemmelse af at Dortmund. Det var i år. Altså, det, det, det var simpelthen i år. Og så ender det med at blive, blive på målscorer, at de ikke de ikke vinder. Det er sådan altså, ja, den må virkelig, virkelig gøre nas, øh, fordi nu bliver nu, ja, Bayern jo nok Bayern igen. kører til fire spillere og, og øh, outspender øh, alle, alle andre i Bundesligaen. Så det, det er sådan en, altså, det, det var chancen. Ja, det er et brændt strafspark, det der, i, i overtiden. Ja, også, også i, næsten i år, i år i, hvad hedder det, bogstavelig betydning, ikke? De brænder også et, ja. et chance i kamp, men Altså, hvis jeg skal være sådan lidt konstant, det, det er jo simpelthen bare for af Dortmund. Altså, det er jo kæmpe flop. Det er måske nok deres dårligste kamp på hjemmebane i hvor de ellers har været virkelig gode. Øh, brænder det her straffe. Det er, jeg tjekker lige op på det, det er, altså, at, som Peter var meget rigtig inde på, altså, Bayern München var jo menneskelig på et eller andet punkt. Det er det laveste pointsnit, en vinder har i Bundesligaen siden 2009-2010, Så det, det er jo Dortmund, der spænder ben for sig selv, øh. I høj grad, hvis du spørger mig. Men hvordan kan det gå galt? Altså et som er på papir, er jo bedre end Mainz af Dortmund. Øh, Mainz har intet at spille for overhovedet. Dortmund har alt at spille for. Hvordan kan det gå galt, Ander? Ja, men det er, ja, nu snakker vi om det her med mentalt øh, pres, og hvordan kan du håndtere det? Og sådan noget. De, kommer de ikke bag 2-0 efter 24 minutter, og, sådan noget, og der har de brændte straffe? Altså, så kan man sige... Øh så vil du ikke rigtig vinde det tyske mesterskab på en hjemmebane, hvor du har været aldeles suveræn, som Frederik også siger. Altså, nu kan jeg kan ikke huske, hvor mange kampe i streg det er, de har vundet hjemme, men det er, det er rigtig mange. Ikke? Så, så ja, et eller andet sted, så synes jeg, det er rigtigt, som Frederik også sagde før, det, det er Dortmund, der har tabt mesterskabet. Men de virkede til at have et forkert spændingsniveau. Altså jeg, jeg, jeg sad sådan og kiggede på Emma Chang, for eksempel, som var helt oppe at køre fra starten og det ene og det andet. Men det er altså ham, der mister sin markering øh, på, på målet det første. Ikke? Og sådan, det, det sådan, de virkede lidt over... Øh, altså det, jeg tror, dagen var for stor for dem, og det, det ved jeg godt. Det, altså det er jo øh, spillere, der, der har prøvet mange ting, mange af dem og øh, alt det der. Men, men det virkede bare som om, at, at, at det simpelthen var for tungt år, øh, alt, alt det, der var, var bygget op omkring dem. Det synes jeg. Og så, var der, altså, så må man også bare lige huske at sige, at øh, så skifter Bayern lige Musialand der sparker en øh, fantastisk kasse ind til aller sidst og sådan noget. Så det er jo også, selvom de selv kunne afgøre det øh, på mange måder, så er det jo også bare en, en modstander, der gjorde, hvad de skulle. Altså det er et, et meget, meget brutalt scenario for Dortmund, men, men Bayern får også udlignet her til sidst og, og gør, at, øh, at de kan snuppe det her guld. Hvad betyder det altså, for Ligaen, eller at Bayern har den her ene dominans? Ja, det, altså det, det, det er jo ikke super sundt øh, for en øh, liga, at du har et hold der er så dominerende. Øh. Og jeg er helt stensikker på, at Peter har ret, når han siger, at nu kommer det til at vare en 3-4 år igen, for at vi rammer noget, hvor der måske er lige så stor jævnbyrdighed. Fordi nu kommer de til at få tid til at lave et nyt storhold, kan man sige. Det, der bliver interessant, det var det, vi to snakkede om i pausen, det er jo, hvad gør de nu med tukel. ikke? Fordi... Han er jo ikke blevet en dårligere fodboldtræner, bare fordi at det er gået dårligt nu her. Så, så, men skal de så også ud og have en ny træner nu her, før de så ligesom henter en masse spillere? Og, og hvad gør de med det, den med direktør på de satte en ind? Ikke? Men der, man, vi ved, at Bayern München, der er så meget magt i, i ledelsen, øh, og du har brug for nogle stærke personer der. Så, så det kan selvfølgelig være det, der måske gør, at det, at det bliver en lidt længere rejse hen imod at blive super... Men Tugel, han bliver ikke fyret nu. Det, det tør jeg godt ved på. Han skal nok blive mester. Men jeg synes, han er et sjovt valg. Og det synes jeg faktisk, fra dag 1, han var. Fordi han er jo sådan en type, som, som, som gerne vil, vil bestemme og Som jo både i Paris og også i Chelsea øh, bliver uvenner med, med de der magtfulde ledelser. Og, sådan noget. og så tænker man jo sådan lidt, altså, hvorfor fanden tager du så til Bayern? Fordi der, der, der kommer en helt sikkert også til at få sine kampe. Men jeg tror, at det, der kommer til at ske i Bayern i, nu her, det er, at de finder en, en, en sportsdirektør. Det er, har de meget bekendt ikke fundet endnu. Og så, øh, så, så, så kører de... Øh, en tre 4 gode spillere, øh, blandt andet en angriber. Jeg tror, at, at, at den manglende genplacering af Lewandowski er vel den primære årsag til Salihamitis er gået. Jeg synes på et tidspunkt, der har truffet mange dårlige beslutninger i Bayern, og der har, været, der har været mange mærkelige ting i den her sæson. Men på et tidspunkt, der da, da de første gang overlod førstepladsen til Dortmund, der er der en leder derude og sige, at de bliver spurgt til, skal Tuggel ud nu? Ikke? Og han siger, altså, den eneste vi ikke skal kigge på lige nu, det er Tuchel. Alle os andre skal vi kigge på. Og det tror jeg, hvis de mener det, er sundt nok. Jeg, jeg er ikke sikker på, at han er, han er løsningen for Bayern over mange år, men han er det nu. Få nu lavet et setup rundt om ham, få købt nogle spillere, så, så bliver Bayern Bayern næste år. Det, det, det er ret, eller næste sæson, det er ret sikker på. Men det er jo også ultra bayerns på en eller anden måde, det her med, at man vinder med og så det første, der bliver meldt ud bagefter Det er, at man fyrer to Man fyrer sportsdirektøren Salihamitic og øh, Oliver, Oliver Karnik Så det er jo øh, Men det ja, ligger i de her to fyrene? Der har jo man været jeg har været fyret i lang tid altså i, tror jeg tror De jo heller ikke med til kampen Så vidt jeg Salihamitic var Han har godt vidst, at du behøver ikke komme her jeg tror også, at har været under beskydning længe, for ikke at have skabt en slagkraftig trup nok, og måske heller ikke med de kompetencer, der skal være i den. Så han er sådan... Det er ikke første sæson, der har været snak om ham, og jeg tror, at nu var bæret fyldt. Men karnen er nok bare... Han har jo været chefen for det hele på ja. et andet punkt, og han er jo også en mand, der er meget øh, stedig, virkelig i hvert fald som ham, ikke? og som er meget... <laughs> Super <-sympanisk>. måske, mere, <laughs> måske også mere spiller end, end præsident, ikke? Altså, eller sådan en direktør på en eller anden måde, fordi han, han har prøvet de ting, han har i løbet af sin sæsoner, og den her måde, han også i talsat det hele på, men han måtte ikke holde det med klubben og være sammen med spillerne, og sådan. Jeg kan godt forstå, at han gerne ville være der, men måske er det bare ikke den rigtig rolle øh, for en type som ham. Og i forhold til det her med Tuchel, jeg kan godt forstå, at Tuchel tager det. Altså, jeg tror, han... Jeg kan godt forstå det der, din pointe med, at øh, bataljer i toppen og sådan noget, men jeg tror altså også, for en, en tysk træner som ham, der er bare, måske også bare det ultimative, hvis man ser bort øh, fra at blive træner på, for, for landsholdet, så... Ja, så jeg, jeg er helt enig. Ja, ja, jeg, jeg tror ikke, Tuchel er på vej væk, og han er jo også ja, måske nok det største tyske trænernavn der er, udover Nagelsmann, der lige har været der, hvilket også var en lidt besynderlig fyring, der kom lidt ud af ingenting, så... Så der sker meget i Bayern. Jeg har også svært ved at se en sæson, som er lige så ringe som den her. så altså også europæisk se, de slår PSG ud, som ikke var særlig meget værd, men så blev de også bare kørt over at se i runden bagefter. Men jeg tror faktisk, at en af de, at er der øh, og tager jobbet. Det er netop det der. Altså, han kan relativt hurtigt skabe resultater. Altså, det, det, det kan man jo i Bayern. Og man får øh, en god chance for at komme langt i Europa allerede næste år. Og sådan. Så, så det er godt for CV'et. Jeg tror bare ikke, han er ikke træner i Bayern om fire år. Det, det, det, det tror jeg ikke på. Han får den her sæson og måske en mere. Så, så er han væk. Det, det, det, det, vil jeg, det vil jeg gætte på. Jeg kan godt, ja. godt forstå, han tager det. Altså selvfølgelig, det, du har ret, det er den største klub, man kan komme Men til som Det er rigtig nok. Det er også lidt mærkeligt, at han bliver ansat, og så er det faktisk. Jeg var meget tæt på at få alt op for dem. Ikke? Og så røg ud i Champions League, røg ud i pokalen, og så også meget tæt på at smide guldet, efter man har skiftet træner. Fra drama i Bundesligaen skal vi videre til Premier League, der også blev afsluttet her i weekenden. Manchester City var allerede kronet som vinder, men på sidste spilletag blev det også afgjort, hvem der rykker ned, og hvem der skal spille europæisk fodbold i næste sæson. Hvad husker eller hvad vil I huske, den her sæsons Premier League allerbedst for? Jeg vil i hvert fald huske den for, at det var en helt gennemført elendig sæson for Liverpool. <laughs> jeg synes, det er den sæson, jeg kan huske i nyere tid, der har været flest fede historier, fordi der er så mange ting, der sådan er lidt ude af det normale. Nogle er gode, og nogle er ikke så gode, men... men jeg synes, at, at det, altså, nu har vi lige om Tyskland, hvor, hvor tingene er relativt forudsigeligt. Så synes jeg sgu egentlig, at jeg er med på at City vinder, og det har de gjort meget. Men når man lige kigger et par pladser ned, så har der været, så har der været en fed sæson med et hav af historier. Mange hold, der har gjort det vildt godt, og øh, naturligvis så også nogen, der har gjort det vildt dårligt. og Det, det synes jeg det, det kan et eller andet. Jeg synes, Premier League har været rigtig, rigtig fed øh, i den sæson, der lige er gået. Jeg synes også, det har været underholdende. City, der vinder, men, men også det her kapløb med Arsenal, hvor man i lang tid tænkte, at okay, City ser stærkest ud, men Arsenal var altså også godt med rigtig, rigtig lang tid i, det her, i den her guldkamp. Og så vil jeg også huske det for Leicesters nedrykning, fordi det er trods alt en klub, der har betydet meget i Premier League de sidste par år, som man også har haft en eller anden form for tilknytning til som dansker med de spillere, der har været der. Og så land. Okay. Og så der kommer til Premier League, men man må også bare erkende, at der er, kommet, der er flyttet en mand fra Mars til England, og han har bare spillet en fuldstændig sindssyg sæson, og han kommer til at tegne den liga ud af til mange år fremover, tror jeg. Og den sidste ting, som jeg også hæfter mig ved, det er det der fuldstændig absurde kaos, der har været i Chelsea med... Ja, ja, ja, ja altså den, vil jeg Hvor man ord på, ja. hvad, hvad fanden de har haft Det har så gang absurd. Der, nu så jeg også lige, altså en kungo fra ø, Leipzig jo også, som jeg har helt glemt, de havde skrevet med, fordi de var skrevet med 16 spillere, siden mm. de, de købte ham nu også skal til Chelsea. Altså det virker jo fuldt... Stændt vanvittigt hvad der er sket i den der klub der. Så ligesom ja. Pochettino han har sagt han vil ikke have Felix, han ja. bliver sendt tilbage til Atletico nu ham, øh, ham Men det er jo der, der skal starte jo. Han ja. skal jo starte ja, ja. med bare at luge ud og luge ud og luge ud. Altså det nødler ikke noget af at gå og sige at være ham og ham og Nej. ham. Men man løser brud nu det dem, der jeg, der. Er der. jeg skulle lige til at sige jeg, jeg sagskels Felix, fordi jeg tror måske det handler mindre om ham og mere end at der er rigeligt. Ja. Ja. Jeg tror jeg også. Og det her er en nem måde at slippe af ja. med mine på øh, i sesongstagen ja. så i bag med. Der er ikke plads til om i omkludning. Det der er derfor. Men jeg læste lige også Atleticos sportsdirektør er blevet og i forbindelse med det her udtalelsen, vi ved ikke helt, hvad vi skal gøre med ham, nu ja. når han kommer tilbage. Altså, fordi jeg havde ikke lige regnet med eller planlagt med, at han, han kom tilbage. Han spiller i Wolverhampton, og sæsonen starter. <laughs> <laughs> Ej, det tror jeg, jeg sgu ikke, han gør. Men jeg synes også, altså Tottenham har jo også været et, et, et helt miserabel bekendtskab i den her sæson. Og, og i hvert fald også huske det for Contest-pressermøde, som jo mm. er øh, på alle mulige måder legendarisk. Øh, og en klub, som jo også virkelig skal kigge øh, sig selv i øjnene nu. Øh, det bliver spændende, om de kan forlænge med Harry Kane, og få ham til at og, og, og, måske blive mere, mere end den sæson, der kommer nu. Øh, og hvad der skal ske med det hold. Øh, fordi det, det, det synes jeg godt nok også ser sket ud. Øh, jeg har nævnt Liverpool. Altså, det, der, det, der skuffer mig allermest med Liverpool, det er egentlig, at, at man ved ved at kigge i efteråret, at der er noget galt med vores hold på midtbanen, der er noget galt med vores hold øh, i øh, forsvaret, øh, og så gør man ingenting i vinteren, vinteren. Det, det, det er som at lægge sig ned, og det synes jeg er håbløst. Jeg ved godt, at de havde overvejet at sælge klubben en overgang og sådan ting. Der har været nogle magtkampe, tror jeg, også, eller hvad havde det, Klopp har mistet en allieret i Edwards og sådan noget. men jeg synes, det er uambitiøst, at man ikke går ud og gør noget til vinteren. Øh, det er det samme som at sige, okay, den her sæson er skrevet ud. Øh, så, og så det eneste vi øh, man kan glæde sig over hvis man lige Liverpool-fan det er om man vinder 7-0 over Manchester United men så altså, har det været en rigtig dårlig sæson Ja, det er lidt at hæve ved nu hentede vi jo på pladsen. Ja, ja, mm. ja. <laughs> Jeg synes også er, er, er, er de positive ting altså sådan en, en manager som De Serbi og Brighton hvor er det bare ja, det er vildt ikke? alle tænker jeg synes vel egentlig at Potter gjorde det fint øh, i Brighton og løftede dem til et niveau og så tænker man Uh, de de uh, sælger ham til Chelsea, og, og kommer ny. Kan de blive ved med at spille over evne og sådan noget? Og så viser det sig i virkeligheden, at de bare indeholder et niveau yderligere. Det, det synes jeg er verdensklasse. Det er altså, faktisk det, dem, jeg har taget med som men Jeg, synes, jeg håber, at der sidder nogen for fra Chelsea for, og kigger mod Brighton Brentford, alle de her klubber, som jo er utrolig veldrevet. som ikke bruger overhovedet i en brøkdel af, hvad, hvad en klub som Chelsea bruger øh, af penge altså fordi det er da for ærgerligt at se at de her store klubber smadre det fuldstændig for øh, dem selv. Noget der er også måske være fremhæve i forhold til hvad man kan huske denne sæson, for det er jo også de mange trænerfyringer, mm. som der jo har været øh, i, i Premier League, som vi jo også lige talte om kort øh, Alan og ved, Peter, du også har været øh, ind ja, på no. flere gange. Æ, især det her med at øh, så du også spurgt en egen når Northern Forest, som eksempel jo, altså de har jo om nogle hold på deres træner øh, og så også blevet op i Premier League. Ja jamen, og det var både West Ham og, og hvad hedder det, Forest som øh, som valgte at holde fast i deres træner, som de to eneste klubber helt nede i bunden, ikke? Øh, og, de, og de begge to overlevede Det kan selvfølgelig være tilfældigheder. Crystal Palace hæv øh, øh, Roy Hodgson frem øh, i stedet for at være ret. Det virkede jo så, og sådan, så. Så det er jo ikke en garanti at holde fast, men, men, men det, er dog, øh, det er dog alligevel sjovt, at de to klubber, altså det er jo 100% af dem, der valgte at holde fast i de det, som mm. hænger i bunden, der, der klarede den. Ja. Og de står jo i hvert fald bedre rustet til en ny sæson nu, ikke? Så... så så den del bliver spændende, men hvis jeg lige må spule tilbage til det der med Chelsea, altså jeg mm. tænker da også at udover de mange spillere og, og det der kaos, nu har de fået en dygtig manager, det tror jeg vi de fleste kan blive enige om. Han har ikke vundet så mange pokaler, det, det, det synes jeg også man skal huske, men, men altså han er en dygtig manager, og de skal nok komme til at spille. Men altså sammensætningen af truppen virker da også helt, spøjs, mm, og, og, helt og, og, så, så det er jo jeg ikke bare sådan en øh, nogle lego klodser, man lige sætter sammen og så spiller det. Altså det er der kæmpe arbejde, han står for, er det ikke det eller er det bare jo, mig, der... Nej, nej, nej, nej, nej jeg ved ikke, hvor mange kendte de har der og nogle ja. angriber. Du ved, og jeg ved ikke, hvor mange midterforsvarere, en højere bak, og altså, ja. det er jo ikke, fordi det er sådan en særlig homogen trup, i forhold til, man tænker på, på positionerne og sammensætningen af det. Nej, jeg synes også, at altså, når, når Quaranté er skadet øh, fylder, uh, Enzo Fernandes, fylder han nok i virkeligheden? Det synes jeg ikke, han gør. Og sådan, han, har man omgivet en, en milliard for? Øh, har han været en skuffelse, fordi de andre ikke er gode nok, eller er der et level mere? Det skal Pochettino finde ud af, men, men altså Chelsea, de, de bliver 12 eller gjorde de ikke det øh, i, i år? Og jo. Et, jo. 13 stykker. Så 13 stykker ja. og, og, jeg ser dem ikke som nødvendigvis i top 4 næste år. Der bliver kamp om pladserne. Newcastle med, med en fantastisk sæson, øh, som vel også peger fremad. Og sådan, så Ja, det, det, det bliver en interessant, øh, det bliver virkelig en interessant sæson for, for Pochettino. Jeg tror, han får det svært. Altså, han må have fået låning på en eller anden form for arbejdsro, håber jeg da, fordi ellers så får han virkelig, virkelig en, en hård sæson. Æh, især det her med, nu taler du om Enzo Fernandes for eksempel, han var, han var skuffende, han har været en dyr herre og sådan noget. men hvis du tager de der spillere en for en og kigger på de skuffelser, der er, så øh, bliver det forholdsvis deprimerende gennemgang, tror jeg. Øh. Modrik, Kulevali. Ja, præcis. Fofan som de også smed, jeg ved ikke hvor mange penge for for et år siden... Så, så det, der skal jo bare noget ro på i Chelsea, og det tror jeg måske også for ja, de Han er en rigtig mand altså. til at gøre det. Til at rydde op i den her trup. Men det, det, det, det er jo nærmest umuligt at svare på, med den historik Chelsea, de har med managers, os. Men, men kan man finde noget sådan super meget bedre bud? Det ved jeg ikke. Det, det, det kan være Peter, han kan nu markere en, Men jeg, jeg synes, det der, når vi taler trænerføringer, så skal du, så skal du jo vurdere, øh, et Er det så slemt det her, at vi er nødt til at fyre træneren? Det, og der skal det altså være slemt øh, to hvordan kan vi så øh, sørge for at der kommer en effekt, hvordan kan vi skabe noget og der synes jeg simpelthen nogle gange at, at, øh, at det, det, det, det er kaotisk det er ustrategisk det virker som om de øh, har hovedet oppe i røven nogle af de ledere der sidder over Premier League altså du fyrer tukel øh, på et sindssygt tidspunkt, så ansætter du Potter, han er manden ham her han kan gøre det han bliver fyret, så, så, så henter du Frank Lampard ind ja, ja. til at tage dem videre i Champions League. Don't get me startede med Lampard, når der ud, var? Altså, helt sindssygt? ærligt, hvad fanden er det for nogle beslutninger? I Leicester, der fyrer du Brandon Rogers meget sent, hvor de netop ikke holder fast i manageren, og så henter du Dean Smith ind, Altså, hvor, har han fået en tryllestav, eller hvad er det, der sker? Han har rykket ned med Norwich, han har rykket ned med... Eller han blev fyret af sådan villa. Det, det, det er sådan, hvor jeg nogle gange tænker, det er uambitiøst. Øh, hvis du skal fyre manageren, så skal det jo være, fordi du står med ryggen oppe i væggen, og så skal du have en rigtig god plan. Men, men du det, kan jo se mange af de fyringer, der har været af desperationsting. Ja. Altså, det er da også desperation, man hænder alle digs ind i leads. Det er desperation. Ja, det er men det handler jo om, det spyr, ja, det at det fyret der rykker ned. Det i går efter, ikke? Ja, ja, ja. -effekten, det ja, ja, der der er ikke en ikke plan. Et, der er ikke nogen plan, nej, oh, nej. Og, og, og man står jo så også bagefter og siger, hvad gør vi så? Men det, jeg ville sige før med, med, med Pochettino, det var egentlig bare, at noget, det, det, der i hvert fald for mig er sådan et, et rødt flag for ham. Jeg har også to. Men det ene, det, det er, at nogle af rygterne omkring ned i PSG, det kan være, du ved mere om det, øh, men det var jo, at han havde svært ved at håndtere stjernerne. Og han skal jo stort set ikke lave andet i Chelsea, end at håndtere stjerner. Så jeg tænker, altså hvis, hvis det er rigtigt, øh, så... så øhm Ja, så kunne det måske godt virke som om, at han i hvert fald ikke får mindre problemer her. Mm. Og det næste, det er det her, at øh, altså, han er sgu bare ikke den store vinder. Altså, jeg er med på, at han har vundet det franske mesterskab, men han, det er også lykkedes ham ikke at blive mester med PSG, hvilket jo også er en relativt stor bedrift. Så, mm. så, så altså, er, han, er, er han den rigtige vinder? Jeg ved ikke, om I kan huske, det er virkelig en af mine kæpheste, men, men altså den indsats Tottenham havde, i, da de kvalificerede mm. sig til Champions League-finalen mm. mod Liverpool, mm. Mm. der var han manager. Jeg har aldrig set noget lignende, de kunne lige så godt være blevet i omklædningsrummet. Og det, det er, sådan, altså, er han er han vinder nok til det der? Og kan han håndtere stjernerne? Han er sindssygt dygtig, og Tottenham har ikke spillet bedre fodbold, end de gjorde under ham, men de vandt ingenting. Kan han det? Det bliver spændende. Jeg, jeg synes også, når vi taler trænerføringer, så må vi også huske, at der kommer til Aston Villa, som jo mm. så har været et, øh, det bedste eksempel på, hvordan man at kommer ud og sådan noget. Det er også fedt for ham at komme tilbage og ligesom få en form for revanche, for det var ja. ikke den fedeste måde, at han forlod Premier League på. Nok lidt mere som en joke, end som en succeshistorie derfor også noget. Nå, du har været lidt inde på det, Frederik, med den positive overraskelse Brighton. Ja, og den har jeg, altså de har jo haft det nogle gode sæsoner i forvejen, men jeg var, jeg var en tur i England for et par uger siden og se dem på stadion faktisk, og det er jo, det er jo bare en vild historie. Altså, de bliver ligesom ved med at bygge på for hver sæson, og nu ved jeg godt, det fortsætter nok ikke at stine stigende hvert år, men altså, hvis det gør, så ender de jo på podiet inden for, for nogle år. Øh, manageren, det ser særligt, fed, fed fodbold, det offensivt, det er seværdigt, jeg har et ret klart koncept, og så har de også bare nogle fede spillere, som de har købt ind for ingen <trykker> penge i uh, tidenes løb, altså Stupinian godt nok uh, fra Villarreal, som de gav lidt penge for, men Caicedo har det ikke givet særlig meget for ham, Mitoma, japaner, en kandspiller, der, han er fandme også god med Callister, uh, så det er, de indkapsler på en eller anden måde meget af det, som de andre Premier League-klubber ikke gør. Altså nu tjekkede jeg lige op på deres køb og salg fra sidste sommer, og de sælger Kokodaya til Chelsea for flere penge, end alle de spillere, de køber ind øh, til sammen. Så det er jo bare, de får utrolig meget ud af lidt. De købte også ham med Dinkre i øh, Nordsjælland sidste år, som er udlejet til Belgisk fodbold i år, hvor han gør det godt. Så altså, ham kan vi måske se frem til at se lidt til, øh, til næste år, men jeg synes bare, at de er en fed historie, og det er ikke på, på den måde en historisk klub, som ligesom mange af de andre store, men du er et hyggeligt, ikke sådan vildt stort stadion, og det er bare en, et fedt indspark i en, øh, en liga, der er så pengedomineret på mange måder, at øh, man kan se sådan et hold her gøre det så godt år efter år. Helt bestemt. Peter, hvad har været den mest positive overraskelse for dig? Jamen, altså, nu er det tur til at stjæle min. Så, så jeg har en backup, og det er, at øhm, det er første sæson i mange år. Nu har jeg selvfølgelig lige glemt, hvornår det var sidst. Men at alle tre oprykkere bliver i, i ligaen, øh, og det, det synes jeg egentlig også er meget flot, fordi det er en svær liga at komme op i. Det er, en, øh, det, det er gode hold, der, der er mange penge, øh, og der er mange dyre trupper. Øh, så er det er alligevel øh, imponerende, at, øh, at tre oprykkere øh, kan klare den. Og nu er det ikke, fordi det er mit eget hold, men så er jo dem, der vinder playoffen, som jo... Altså, som er dem når der kommer forest som jo reelt altså er et hal jeg har et halvtønt hold der har synes jeg også hvad hedder de øhm fordi Fulham bliver 10'er der også. Ja, Fulham og, bliver 10 er, ikke? Ja. Æh, hvad hedder de? Øhm, og det sidste Billingshold, øh, Bornmood Born Born selvfølgelig, ja. De øh, havde også en, en halvtønd trup i virkeligheden, mm. men, men klare den. Så, så tre oprykker, der, der, der bliver en sæson mere, det synes jeg, det er voldsomt stærkt. Og en overraskelse. Stor overraskelse. Og tre traditionsklubber, der tager turen ud, ikke? Jo. Southampton lidt og Erlister, ved jeg, man kan kalde traditionsklubber bare... Jeg ved er 10 år eller sådan noget. Og alle? Ja, altså, jeg er også øh, stor fan af Brighton, men, men øh, hvis jeg skal finde et alternativ, så må det være Brentford. Mm. Øh, og øh, det er jo med det, med det fortegn kan man sige, at de, de gør det i den svære sæson to, og, og, og de gør det på deres måde. Altså, og uden nogen penge? Ja, det er jo altså, helt fantastisk. Øh, det, det synes jeg er fantastisk. Så, så på alle mulige måder er øh, det arbejde, der bliver gjort i Brentford øh, eksemplarisk. Og, øhm, og så har jeg også, nu har jeg nævnt uh, Emery, det synes jeg også er mm. altså startede virkelig, virkelig skidt for Aston Villa, øh, og det det comeback han har haft til Premier League og det comeback Arsenal Villa har haft i den her sæson de har faktisk spillet rigtig rigtig godt. Det skal man også have den for, synes jeg. Og så skal Thomas Frank væk fra Brentford? Skal vi ikke lige have den oh, der Jo jo jo jo. Tottenham står og venter ja, på. Jeg, jeg. Er. Ja, skal han ikke det? Altså det, det bliver ikke bedre nu. Altså det, det er Nej, det går nok ikke. Det, det, det, Thomas Frank ometret er på 100. Men, altså jeg kan ja, ikke vide, jeg synes. Han er hængebener venter nu ved. Jo jo jo. Jeg ved Nej, jeg bare ikke når vi siger Tottenham, jeg synes fordi det er jo for Tottenham synes jeg at Thomas Frank vil være den bedste træner. Jeg ved bare ikke om Tottenham vil være den bedste klub. for. Thomas Frank er kommet til. Det tror jeg, jeg er ikke. enig. Hmm. Ja, det tror jeg det er fuldstændig jeg. enig. Altså det, men, men hvis jeg sad og var Daniel Levy, så kan jeg da love dig for, ja. at det var Thomas Frank, jeg skulle have. Det. Jeg tror ikke Thomas Frank havde med til Tottenham eller Everton og sådan noget. Jeg tror for eksempel, at Aston Villa, hvis, hvis, hvis, hvis han havde været klar til det, så tror jeg godt, at han kunne have lavet en emmeri med Aston Villa. Jeg tror, han skal til sådan en klub som det næste skridt. Hvis han ender i Tottenham, og de får en meget agtig start, som han fik i Brentford, så er han ude, før han overhovedet har nået at sætte Kejler op til træning. Han kunne overveje ham i West Ham. Det er jo ikke fordi David Moyes nu ved godt, nej. han får morvedet. West Ham kunne dem, være en rigtig god klub øh, også, ja. hvis han kan få lov at påvirke. Men jeg har faktisk inden. også West Ham på, på min liste af, jeg så sådan, sådan en lille liste af, af steder, hvor man mm. godt kunne risikere at skifte manager. Og det tænker jeg nemlig også, altså, nu ved jeg, altså hvis de vinder Europa League her på onsdag, så eller i morgen så er det jo selvfølgelig svært at fyre ham. Eller er det i Conference League, de er for fan? Det er Konference League, ja, yeah, selvfølgelig. Det vil ja, altså, være meget stærkt, hvis de havde fået <laughs> Romers plads. Eller Conference League, selvfølgelig. Men, men, men får de det europæiske hvad hedder det, trofæ? Det var det, den gik galt for mig. Så er han måske svær at fyre. Men det har jo været en miserabel sæson for dem, og det er jo først til, og til sidst, at, at de har kunnet sige sig fri af en nedrykningskamp. Så, så det kunne godt være et sted, at man skulle have en ny manager, og der vil Thomas Frank passe rigtig godt. Der er lidt større budget, selvfølgelig også lidt større forventninger, men, men det, kunne være, det kunne være vejen frem. Og jeg ville bare så gerne se ham ryge videre på toppen, fordi jeg, jeg tror, det går ned og bakke for Brentford. Ikke nødvendigvis fatalt, men, men det er svært at stikke den sæson, de har haft nu. Uh, og, og så bliver det pludselig vanskeligere for ham, så... så det ja, kan også lidt en sovepude, ikke? fordi han har været der så mange år, ja. og han har det, som han gerne vil have det, og det, altså, det er rigtigt. Jeg er meget enig. Hvis vi skal se på noget, det er lidt kedeligere, og jeg tror, vi har været inde på mange af dem, men altså jeres største skuffelse her i, i sæsonen, Frederik? Jamen, det er nok ikke særlig originalt, men det er Lester. Mm. Altså, øh, en klub, der bliver øh, engelsk mester godt nok meget sensationelt for syv år siden, øh, der rykker ned, det, det, det er sådan, altså det er bare en, en, en særlig historie, øh, dårlig indkøb, øh, man får sendt nogle meget vigtige spillere ud, blandt andet øh, Kasper Schmeichel, og ham for Farnas, som de så godt nok for får solgt til den øh, højst betalende jubileidiot i Premier League Chelsea. Mm. Æm, men henter ikke særlig mange ind i stedet for. Øh, nogle ledere, der ikke præsterer, altså Thielemans, øh, øh, Jamie Vardy, Johnny Evans, der er skadet, Ndidi, osv., og, så, videre, og så, videre. så det er bare generelt en en, øh, en, en sæson. Thielemans og Ndidi har fandme været ringende. Altså. Ja, men det har de. Det har jo ellers været fantastiske de sidste mange sæsoner for Leicester. Altså, maddison har jo heller jeg ved godt, han havde et meget godt efterår, men altså, han har også været helt off her i foråret. Altså, så når alle de der bærende kræfter på holdet. Og en keeper, der var også ja, helt fuldstændig håbløs James forhold så sig. Ja. Og så er det jo også bare, det så altså ikke så meget med nedrykning at gøre, men det er jo også helt sindssygt, at de har to spillere som Tilemans og så so Yunchu, som jeg ikke lige ved, hvordan man udtaler om hmm. det rigtige leg, men de, de, de er på vej væk nu. De har ikke nogen kontrakt, så dem får de ikke nogen penge for. Ja. Øhm, så henter de forkerte spillere ind, øh, hvis de overhovedet har hentet, så hentet særlig mange ind, øh, det kan man nok diskutere. Første engelske mester øh, fra det her år årtusind, som rykker ned, det er bare en en ærgerlig historie, og de starter ringen og ender med at være okay på et tidspunkt, hvor det ligger nummer 13, og så til sidst øh, ryger helt ned igen, så det var... Bare... Jeg synes, det er ærgerligt, også, og fordi det er en fed... PK også, ikke? Jo, jo, jo det, det jeg rykker derover og tænker, det er et stort skifte at spille Premier League, og så ryger han ned, så... Ja, det er bare en ærgerlig historie. Han er ikke en championship-spiller, vel? Nej, det, det er det næste. Det, han kan... Er det det, man bruger i Champions League? Ja, ja, han den er, mod, den er, den er han hovedet. bliver mos der, ikke? Ja. Jo, jo, altså, plus at hans primære øh, kvalitet er jo offensivt og sådan noget. Er, er, det, er det den at type fodbold? Og købt under en træner også det er, og sådan noget. Og det er, fra i weekenden i truppen, det er sådan, noget. ja, den, den det, sku, Ej, det er sgu... Han skal væk. Det håber jeg visst. virkelig, at han kan komme. Ikke? Det kan være, at de kan lege ham tilbage til FCK, og så kan han komme tilbage til Leicester, når de rykker op igen til, ja. til Premier League. Jeg synes også, når vi taler Leicester, så er vi også nødt til at vende Brandon Rodgers. Altså, jeg, jeg mangler stadigvæk at forstå, hvorfor man ser et kæmpe lys i ham. Jeg ved godt, at han var en succes i Celtic, og han har haft momentvis og glimtvis succes og sådan noget. Men øh, jeg synes, jeg synes han virker som en karikatur øh, af sådan en gammeldags træner, men som så har fået nytænder og er lidt øh, uh, Altså, men jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, man gerne vil have ud af den, når man ansætter Brendan Rodgers. Han kom ikke særlig godt for Liverpool, selvom de spillede faktisk en god sæson, hvor de burde have været blevet mester. Øh, han, har, han vinder med Celtic. Øh, nu kommer han så til Leicester og bliver fyret, og nu rykker de ned. Øh, jeg, jeg tror ikke på, at han er lige så god en manager, som man gerne vil gøre det. Jeg synes, han har været møgeuheldig med nogle sager, også i Leicester. Altså, nu kender vi for os danskere jo den måde, han håndterede Janik Vestergaard på. Øh, det kunne man så forstå... Øh, i side programmet ude på på Viaplay, og det havde Daniel Larker også oplevet ikke altså, jeg jeg synes, jeg, jeg, synes, han, øh, jeg synes han virker som en dårlig manager det synes jeg. Jeg er fuldstændig uenig. Jeg synes, jeg synes han er verdensklasse. Jeg synes, de spiller utrolig god fodbold, Brendan Rodgers hold. Både helt tilbage, da han havde Swansea, men jeg synes egentlig også... At Liverpool begyndte at spille fodbold, mens han havde dem. Jeg synes også, at Leicester spiller god fodbold. Jeg er med på, at nu ender de med at rykke ned, men jeg synes da langt hen ad vejen, at de har været spillet ganske meget bedre end til deres placeringer. jeg synes egentlig, at problemet har været manglende kvalitet på holdet mere, end det har været ham. Jeg er med på den der... Vestergaard og sådan noget, men jeg, må, jeg, jeg, jeg er en lille smule allergisk over for spillere, der siger, at de vil ikke skifte klub, fordi familien, øh, det passer og sådan noget. Altså, jeg, jeg er heller ikke sikker på, at han måske lige havde den mentalitet, der skal til. Den er hård, men, men jeg, jeg synes, det virker som om, der er to sider af den sag, i hvert fald. Men, men, det, men det virker så som om, at han i hvert fald ville spille fodbold på en måde, han ikke har haft spillerne til, fordi det forsvar, som Leicester har præsteret igennem hele sæsonen, dem kunne... Øh, Men har han, fået, har han fået formål. spillerne? Altså, de, solg, de har solgt og solgte og solgte lister, og ejeren har jo også selv været ude på et tidspunkt at sige, at de formodede ikke rigtigt, og, og ikke havde haft pengene, der, øh, hvad det, da, da de skulle bruge dem. og sådan ja. Ja, Jeg synes, jeg synes han spiller okay fodbold. Det, det, det er da i hvert fald seværdigt, synes jeg. Altså, I år der henter de uh, Harry Sutter ind, og Face og VK og Tete fra Lyon, kan jeg se, og så ryger få og Michael ud som de vigtigste. Så der er jo ikke rigtig blevet hverken hentet... Uh en stor profil ind i stedet for få for, for nu kan man måske diskutere, men de har også bare haft et aldrende hold, og Vardi har de jo også været meget, meget afhængige mm. af i mange år, som ikke skruer særlig mange mål i år, så man kunne nok godt have håndteret, og og styrke den der spillertruppe en lille smule. Men hvis jeg lige skal binde en lille sløjf på det hele, så er det også bare synes jeg, en, en endnu mere hjerteskærende historie, fordi det der mesterskab var så vildt for nogle år siden, og jeg var derovre og dækkede ved deres sidste hjemkamp, og der var fest i byen, og de snakkede om, at det, nu er vi færdige med 50 års middelmodighed og sådan noget. Så siden da der, er det bare gået ned ad bakke, og nu rykker de ud, og har en ejer, der er i et helikopterstyr for nogle år siden, så det er også bare en. Den er, den er hård. Og det bliver svært at komme op. Altså, det, det er en. Det er en barsk liga at ryge ned i Championship. Det er hårdt for alle, der rykker ud af Premier League. Ja, det er ja. også hårdt for Leeds at rykke ud af Premier League, og Southampton. Øh, Leeds. Ja. Southampton er faktisk decideret nervøs for. De kunne godt tage ja, turen godt, hele vejen faktisk. Ja, det kunne de faktisk. Det er en rådbutik, det der. Det er også svært at se, hvem, altså, hvem skulle bære videre på det der hold mm. nede i Championship. Altså, jeg ja, er Ward Prowse måske, ikke? Fordi man, men han er altså, væk. Altså, Ja, er han ikke også det, ikke? Øh, Jeg, jeg håber jo, at han kommer til United som noget bredt spiller. men... Skå op Jamen altså det er vi jo lidt altså, ja. Det er bare sådan ganske kort At det jo, er det jo Chelsea og ja. jeg, jeg, Bare lige en lille pointe vi ikke har været inde om Det er at øh, altså, man har jo snakket rigtig meget om øh, Abramovic Og hans millioner og hvordan han gjorde og, og han havde jo hende der Marina Et eller andet efternavn jeg ikke Nå, kan råd, sige øh, og sådan noget. Men man må bare sige at øh, altså, når man ser, hvor hurtigt man kan vælte ting, så bliver man også nødt til at vente om at have respekt for, at øh, der var altså pokaler hele tiden. Når han fyrede en manager, hver gang han øh, blev af dem, yes, men man kom tilbage på sporet, man fik købt det, der skulle til, solgt det, der skulle til, og, og, og fik øh, vundet pokaler. Nu ligner, altså i løbet af et øjeblik, klubben øh, en jammerdal. Så altså, det har været en kæmpe, kæmpe skuffelse, og, og selvfølgelig skulle han af med den klub. Øh, sådan, sådan er situationen nu. Men, men det har godt nok været... Øh, Altså tydeligt, hvor, hvor, hvor dygtigt ledet Chelsea egentlig var, øh, uagtet om man kan lide øh, personen og hans penge. Ja, der har jo også været sportsdirektør og tekniske direktør ansat. Frank Randersen og blandt andet været ansat der også engang. Og, øh, og det er helt klart, at de der konstellationer, der er nogle gange i store klubberne er jo super afgørende. Det har det også været i Liverpool for eksempel Tilbage i, i Manchester United-tiden var det så Alex Ferguson, der havde magten, kan man sige. Men han havde jo også et kæmpe team bagved sig. Prøv at se, da han forlod... Skibet, og man satte en revisor ind som, som sportsdirektør, ikke også? det var jo en katastrofe. Så, så det er klart, at de der konstellationer, der, der er i topklubberne, de er jo sindssygt afgørende for, hvad du kan trække til af klubber, øh, spillere, når du skal ud og, og, og agere der. Alla? Ja? Nedtur? Hvis vi ikke har allerede har været... Jamen, inden... den har vi egentlig. Ja, jeg, så jeg, fint. Jeg, jeg, jeg synes egentlig, at der er nok at tage... Så øhm, der... Hvis øh, vi ligesom skal se tilbage på den her mesterskabskamp, som jo stod mellem Manchester City og Arsenal, altså så er der jo faktisk aldrig været et hold, som har ligget nummer et i så mange dage, som Arsenal har gjort i 248 dage uden at vinde det engelske mesterskab. Hvad, hvad fortæller det jer? Det fortæller, at City også underpræsterede noget i sæsonen, synes jeg. Altså, der er sparet på kræfterne. Om man vil, men det... Der har i hvert fald været meget lidt tvivl om, at, at City virkede overlegen her det sidste stykke tid, og inden de to klubber skulle mødes var det 4-1, den blev. Øh, der var man heller ikke rigtig i tvivl om, at, at, at, at, at vi ville køre dem over, men, men jeg synes, Arsenal har været en fed historie. Øh, nu er det ikke for at romantisere det hele, men også med Ateta, der var på vej ud på et tidspunkt, mm. og det så virkelig håbløst ud, og det er også bare en, øh, en fed spillertrup. De har nogle unge, spændende spillere, og ødegaard der lige pludselig blomstrer fuldstændig sindssygt. Og jeg, synes, øh, jeg synes, at Arsenal fortjener virkelig meget ros, op. jeg har så heller ikke nogen aktie i det, men på grund af historien havde jeg syntes, det var sjovt, hvis, hvis Arsenal egentlig blev mestre. Øh. Jeg synes virkelig også, at ja. altså, Arsenal fortjener alt den ros og altså, Der var ikke mange, der havde levnet dem nogen chancer for at spille med i mesterskabskampen men den her sæson øh, gik i gang. Altså, du tager det spiller for spiller og, og sammenligner med, med Citys truppe, Og Hvis du havde gjort det inden sæsonen, altså, så havde du, ikke nogen der troede på, at de skulle køre parløb med Arsenal som etter i så lang tid. Men det er nok en fortjent vinder, vi har nu hvor man trods alt siger. Det, det, det synes jeg er svært at argumentere mod også. Det, det, det synes jeg, men, men altså, det bliver jo spændende med Arsenal, fordi det er jo, det er jo et meget ungt hold og, og en meget meget lang hvad det, periode. De ligger nummer et og, og de skal jo lægge lidt et eller andet på, og det bliver jo voldsomt spændende at se. Altså nu, nu i år har de været den gode historie og det har været overraskende. Næste år forventer man det jo. Og kan de klare det? Det bliver. Men, men gør man det, er det, fordi jeg kan nemlig godt når jeg kigger lidt på det her hold Altså sådan tænker okay, de har virkelig også overpræsteret den her sæson. Altså, der er mange spillere, som i mange kampe virkelig har ramt. Der er det her forsvar, som ikke... Altså, uden Saliba har det virkelig ikke sådan set mm. så solidt ud. Så altså, kan de virkelig bygge direkte videre på det her til næste sæson, eller kommer de lige også til at tage nogle skridt tilbage i forhold til næste sæson? Jeg tror godt, de kan. Og jeg tror, hvis de får handlet de rigtige spillere, som kan gå direkte ind og forstærke, for eksempel forsvaret. De har en vanvittig god målmand. Mm. Altså, han har altså reddet mange point ja, i år. Ja. De har Martinelli. Nu har de forlænget med Saka. Altså, jeg synes, de har et skidegodt hold, og jeg synes, de spiller enormt fedt. Og det, det er jo også som om, at man kan, i hvert fald nok, måske primært så i efteråret, men selvfølgelig hele vejen igennem sæsonen, det er jo som om, at, at Emirates er vågnet op igen. Ikke? Mm. Altså, og det, det, som Frederik siger, altså, han må jo på vej ud og tættede før han næsten overhovedet var kommet i gang. Jeg ved ikke, er det seks eller syv kampe eller sådan noget, hvor, hvor, altså, så, så jeg er også helt, jeg er helt med på det der med at hylde Arsenal. Jeg synes, det er som om, at, at vi har fået Arsenal tilbage igen øh, i Premier League, og det synes jeg er en fornøjelse. Og så er jeg sådan, øh, jeg, jeg synes, der hænger en sort sky over det engelske mesterskab med, med Manchester City's Premier League-titel, og de har så de er ikke engang bare blevet mistænkt eller, eller beskyldt for, at de er anklaget for at bryde 100 regler af Premier Leagues regelsæt, som der nu er nedsat en kommission, der skal undersøge, de har bevidst modarbejdet Premier League. Men hvorfor lang de det her? Lang tid. Nej, men det, nej, men det er egentlig bare generelt, øh, fordi det, at der hænger en sort sky over Manchester City, synes jeg. Jeg synes, det, jeg synes det er ærgerligt, fordi når jeg ser Manchester City spille fodbold, de er så gode, at det næsten er kedeligt nogle gange. Altså, de, de er jo en helt, helt særklasse for sig selv. Og så synes jeg, hvis man kommer fra Arsenal, eller man kommer fra Tottenham, eller Chelsea, eller Liverpool, eller hvem der nu skal, Newcastle måske, som, så, synes jeg, det er, så synes jeg, det er ærgerligt, at det hænger overhovedet på en klub, øh, som decideret har modarbejdet hele ligaen. Da du, øh, da du satte ord på Arsenal før, Sebastian, der fik du nærmest at lyde som Premier League's Nordjylland. Altså, ja. jeg og så har jeg overstaget hele sæsonen. Kan de, kan de fortsætte næste år? Og du ved, alt det der, og sådan. Men det er det vel også lidt? Jamen det er det lidt, men jeg, jeg vil trods alt argumentere for, at de måske er lidt, lidt bedre rustet end Northerland her. Jeg ved godt, der har jo så også været en masse hold i Premier League, der ikke har præsteret. x har ikke været der, og Chelsea har ikke været der. Og det er egentlig også lidt en overraskelse, at Newcastle skal spille Champions League, er det ikke det? Altså allerede i år. Mm. Øh, jeg tror på, at de har en, en forholdsvis solid ballast, og jeg synes også, det, det er så samtummerende et hold, at jeg egentlig ikke er så nervøs for, næste år. Jeg tror ikke, de kommer til at spille med om guldet, men jeg tror ikke, det bliver sådan en uh, marit-sæson, hvor man lige pludselig ender som nummer 10-12 stykker, uh, ligesom man har set i Chelsea i år, for eksempel. Men, men det er også et godt billede af, hvor, hvor, hvor led en liga, Premier League er, det er, at Arsenal, de taber point hjemme mod Southampton. Altså, mm. det, det var den kamp, man ikke skal tabe uh, i Premier League, men det er den kamp, man godt kan tabe. Og det fortæller alt om Premier League, synes jeg. Og det, det der er der fedt ved, at, at, at Bournemouth kan, kan tage røven på dig, eller Southampton kan tage røven på dig, selvom du tænker, at det her det kommer til at blive godt. Vi skal til at gå over spiller. Og jeg tænker, at I nok alle sammen har taget den samme. Jeg har ikke fået være været godt tværs. Nå, godt. Fedt, <laughs> fedt, fedt, fedt. Fed, fed. Vil du starte, Peter? Så? Det vil jeg gerne. Jeg synes, det er Kevin De Bruyne. Ja. Han er bare... Altså... Nu tager du min igen. Jeg ja, gør jeg det? Ej, <laughs> så kan du få lov til at tage men, men, men du fik chancen, ja. Jeg synes også, at Ødegård har været god. Jeg synes, at Holland har været god. Men, men der er bare et eller andet øh, ekstraordinær klasse. Og jeg, jeg, jeg sad faktisk og tænke på, øhm, at jeg godt ville øh, give den til Ødegård. Men så sad jeg og sammenlignede de to lidt, og der er bare en klasses forskel. Jeg, altså det er der. Ødegård har været fantastisk. Røgn har bare været overmenneskelig igen, øh, når det gælder, og han har bare nogle no, no, visioner af sit spil, nogle afleveringer sige, på et Mousset. andet niveau. Modsæt Ørgaard, han er jo big gameplayer. Det er nemlig. Leprønje er jo big gameplayer. Ja. Han er der altid i de store kampe, hvor jeg synes, at de, når Arsenal spiller store kampe i Premier League, så Ørgaard har haft tendens til at falde ud i større perioder af kampene. Ja, det er, det er faktisk meget godt kaldt. Det er meget godt kaldt. Øhm... Jeg holder med Miami Heat i basketball, mm. og de har sådan en spiller, de man kalder Playoff-Jimmy, netop fordi han er altid, uh, Jimmy Butler, <laughs> han er altid god, når det gælder, uh, primært i Playoff, og, det, og det, der, der, er noget, der er noget Playoff, der Brynje, uh, ja. jeg, jeg kører den? Ja. Jamen, han er, jeg han er så god. Han er så eminent og så klog og så præcis, og det også få fejl og det der overblik, og målfarlig, og jeg er meget enig. Meget, Men han han føler i hvert fald mere på modstandernes taktiske oplæg, end ødegår. Er det helt sikkert? <laughs> ja, og så er det bare, altså, det, det er jo en vild kvalitet at have det der med at være en big game player, mm. fordi altså, når man spiller for en, en klub som City, så er der bare nogle af de kampe, øh, mm. øh, og det, det, det, der, der har man jo brug for det noget ekstraordinært. Og lad os se... Øh, der er både en, en FA Cup og en, en Champions League øh, final mm. tilbage, men ikke også, at han, han gør noget afgørende der. Og han er så i øvrigt også øh, med på DB, jeg, hvad det, ikke af Belgien, vi snakker om, men der er han jo også big game player. Der, når mm. der skal lave et mål, så det er ham, der gør det, ikke? Altså, er vi der, hvor De Bruyne, han er blandt en af de bedste fodboldspillere nogensinde? Altså, tænker jeg er han bedre end Savi end i nogen. Jeg ved godt, vi ikke snakker om Esten, Ronaldo, Maradona måske, men altså, helt op, og hvor vi så fordi... Der er om Sarvi næste. Kæmpe legender. Men altså, er han deroppe? Det ender The Triple i år, og han kan holde momentum, så kommer han derop. Ja, men jeg er enig med, at han, han mangler jo nogle af de der store internationale titler. Ikke? Den får det jo øh, formentlig, forhåbentlig, eller ikke forhåbentlig, men formentlig om nogle uger. Ikke? Så det er sådan, jeg synes måske, at han mangler nogle titler for at være helt deroppe, ja. men han er jo altså fuldstændig fantastisk og har lige været på så højt niveau i så mange år, at han skal op blandt de, de bedste, der nogensinde har været. Og, og så synes jeg det var Helt vildt fedt at se også her, øh, forleden, hvor han var oppe og skændes med Guardiola midt mm. under en camping. Altså sådan noget, det er, bare, øh, det er jo bare fedt for os at se, at han ikke er en robot. At der, der er rent faktisk også øh, en, en øh, passion og en agerighed inde bagved, som, og, og han, han selv driver det også, ikke? Jeg har altså også taget en øh, Holland giver sig selv mm. altså vanvittig... Øh, starter elendigt i Community Shield og brænder verdens største chancer, og alle de ting ha, ha, ha, og så smadrer han bare fuldstændig Premier League, og han bliver nødt til at blive taget ud nogle gange, for ikke at ødelægge øh, folk helt fuldstændig sindssygt. Øh, men jeg har taget Rodri med også, øh, for det hold er, fordi øh, jeg er enig i, at de Bruyne, han er for mig også sæsonspiller men, men, men at se Rodri spille fodbold, det er simpelthen at se en facet liste for mig, altså han, han er så genial på den der defensive midtbanen. Han, han, han laver ikke nogen fejlalveringer. Hvis han gør, så roder han sig selv ud af det. Han har fået fem eller seks guldkort. Han har ikke fået rødt kort selvom han er en meget kontant spiller. Han kan sparke. Han kan drible. Han er et, han er et kæmpe lukkum ind på den bane der. Jeg kan huske Brian Laudrup han sagde en gang til mig, der vi lavede James League at, at da han spillede i Chelsea, der havde han Marseille Desailly som sådan en prop i midten, så du kunne godt tillade dig nogle gange lige at tage en chance, for du vidste, der kommer ikke nogen igennem med det samme. Det er jo sådan, han er, Roderick. Altså æh, irriterende god. Synes jeg. Ja, han er fuldstændig vil. Jeg også, han er, han er virkelig, hvis du det er prototypen på en spiller, du gerne vil have i dit hold, ja. så er det ham. Han er første mand på holdkortet, hvis, hvis du skal ud og vinde en fodboldkamp sammen med det brønd. Det tror jeg faktisk, han er. Han er så vigtig. Det er sådan en, hvor du siger, hvis du står nede i spillertunnelen, og han er der, så falder presset lidt af. Jeg tænker, jeg er også nødt til lige at fremhæve Main Uniteds kommende spidsangreb Harry Kane som jo laver de 30 mål for ja. et vanvittigt ringe øh, Tottenham-hold. Ja, Jeg, Jeg har set flere ja. diskutere på sociale medier, om det et eller andet sted ikke er mere imponerende, at Hain score 30 for Tottenham, end Holland score 36 for City. Jeg synes i hvert fald en ting, man skal sige, han er, han er en bedre afslutter. Altså, ja, det, det kan være lidt hårdt at sige, men Holland brænder mange, relativt mange chancer. Øh, kommer så også til dem. Det den ros, skal han have, så det, der, altså, Lad os lige, vi er på de aller hylder. Ja. Men, men, men Kane, han skorer altså, han sparker ham simpelthen ind fra alle ving, Klar. Han er en er også en virkelig som ligner klog spiller. Ja, det er. Hvis sådan du det er, kigger jeg. på et heatmap, så er jeg sikker på, at du ser at Harry Kane, han er meget mere nede i banen for at hjælpe bolden være med i opspillet end du ser, at Holland er på noget tidspunkt. Så er det er også imponerende nok at skulle være så mange steder på én gang i ja, forhold til. Der Kane. har det også været et par i de der kampe, som Holland har spillet, hvor der har været en halvleg, hvor han har haft 10 eller 15 mm. boldberøringer, hvor man stort set ikke ser ham, så Kane, han er meget bedre til sådan at kæde spillet sammen. Altså jeg havde skrevet De på min liste og skrevet honorable Mansion til Rodri og så Kane, så vi har sådan set været inde på ja men jo altså Kane det er fuldstændig sindssygt han scorer 30 mål for sådan et hold der hvor meget de taber op i Newcastle lige bliver fuldstændig smadret ved 5-0 7 med, ja. jeg kan ikke huske ja, det men synes, de er ude 5-0 efter 25 minutter og så, og så weekenden efter som anfører der står han der altså igen og altså ja, jeg, synes, jeg synes der er noget jeg karakter, ja, er, der er noget karakter over ham det er der det synes jeg virkelig der er og så er jeg enig en, i hvis, hvis du får spillet ham ned i siden og han skal sparke noget i det så er der mål Altså en 100% chance. Jeg, ja. jeg kan ikke forestille mig, en spiller, jeg hellere, altså hvis det galt mit liv, ville give den til ham. Mm. Heller ikke Holand. Jeg er så med på, at han vil nok få flere af dem over en ja, ja. kamp. Jamen, men men altså, jeg tænker da også, at Kane må tænke, at denne her uh, transfer Ja, det blev det jo så ikke, men, men snakker om, at han var på vej til City, og der var forhandlinger. Jeg må da også tænke, uh, havde jeg gjort det samme, hvis jeg havde spillet, uh, det, det tror jeg, han løber tænke. ja, altså, og tænker. Han kan lave 30. Det, endnu flere. Ja, ja. Men det er også ja, det derfor, mig, han, ved det ikke. han skal forlænge øh, fem år med Tottenham, eller også, så skal han øh, skifte til Manchester United. Det er en af han skal skifte til Manchester United. Skal putte det han, han, er, han er jo det, som Manchester United havde før, en ja. Ryd van øh, som Som du bare vidste, United de har altid en, øh, en angriber, som hakker den ind, så når du får sat dem rigtigt op, så sparker han den ja. i mål, ikke? Dem har de haft bare... en del af, og dem har de også manglet lidt, ikke? Så, ja. så det vil være et fantastisk match. Og han skal videre nu. Ja, det skal så, Ellers Eller hvad, hvad er han nu skal, 30, jo, ja. han bliver 30 ja. i juli. Ja, det skal Æh, skal også er også om et spørgsmål, hvis sender ham til en engelsk klub, tænker jeg. Men det er sådan en helt anden snak. Ja. Vi skal også lige nå at kåre årets træner i Premier League. Øh, Thomas Frank var ikke engang nomineret til den officielle pris. Har I ham med? Eller haft ham med i jeres overvejelser? Ja... Ja, nej. Lidt, måske lidt, ja. også lidt biased, men ja. øh, jeg vil ikke give ham prisen. Mm. Øhm. Nej, ja, nej. Nej. Hvad vil du give prisen? Jeg vil give den til det Serbi, tror jeg. Mm. Æh, Satans mand. <laughs> Fordi... <laughs> I to, mand. <laughs> ja, men... Far og søn det Præcis. Jeg Har du lavet <laughs> ja, lægst Det Næste gang selv, hvis ikke vil sidde med så skal der liges... liges... liges... sidde mand i midten. <laughs> ja. Ej, han, det... Fordi han løfter det hold, som han gør, og han får så meget ud af det spillermateriel, som han har, og det også er fedt at se på, simpelthen. Jamen det er jeg faktisk enig i, <laughs> så, <laughs> men jeg synes også, at altså, når man ser på, øh, hvor meget han har fået ud af det materiale, som du også selv beskrev, øh, og som vi har været inde på tidligere, øh, så synes jeg, at det er helt vanvittigt at se, øh, hvordan de resultatmæssigt præsterer, og hvordan de også spiller. Fordi man kan sige, forskellen på Brentford og Brighton, der er måske noget budget og noget sager, men, men man kan sige, at de Serbier, han får rent faktisk øh, hævet dem helt op, Øh, og det er en vanvittig præstation, altså jeg synes de har spillet nogle helt vanvittige gode kampe altså den på Emirates mod Arsenal, hvor de vinder 3-0, jeg er med på, at Arsenal måske er en lille smule punkteret af, af, af City øh, mm. har hentet mig alt det der, men Øj, hvor spillede de godt. Altså, ja. men det var så sjovt, det er også, at de lige, hvis de lige 5-0 inden, til Everton, og i weekenden, havde de også kørt United over, ikke? Altså, og vundet 1-0 i overtid. Men den der 5-1 til Everton, ude mod Brighton, det må vel også være det mest absurde resultat overhovedet. Altså, mm. Jeg er med på at Newcastle, lavet 5 hurtige og alt det der, men man altså, 1-5 til ja. Everton, ja, det som, som ikke kan score, altså, det, altså, det, det er det vildeste resultat. Med sjovt altså, er... Dice bag ordet. Ja, altså, det, det, det, er, det er helt vildt. Ja. Og så synes jeg også, at Teta, altså, mm. det er klart, at han får ikke lukket, hvad hedder snøresækken og få alle de der klichéer, men det var der ingen, der havde forventet. Jeg, sy jeg synes, det der, det, der, det der tiltaler mig ved ham, det er egentlig, at han er bare piværlig, altså, what you see is what you get. Altså, Jamen. der er ikke sådan, han, han er, når han står nede på sidelinjen, han er næsten manisk nogle gange, sådan helt inde i kampen, ikke? Ja, det kan jeg godt lide. Og man altså. kan godt sætte det lidt sådan op, altså det, Arsenal hentede ind, det var jo det, der var overskudslæret i Manchester ja, ja. City, og alligevel har de spillet lige, lige med op ja, med dem i så lang ja. tid. Rani Schaak har været på vej væk fra Arsenal, ved ikke, mange gange, ikke? også? Altså, ham kan han godt bruge, så ved jeg godt, at han mm. mutter nu, ikke? Havde, hvis man havde en, uh, en titel, der hedder Most Improved Player, ja. så er det vel God, jamen øh, det var alt Premier League for øh, i år her i, i fodbold FM, øh, men vender stærkt tilbage selvfølgelig med vores Premier League-dækning øh, på den anden side af sommerferien. Inden vi går fra studiet her nu, så skal vi lige nå at kåre øh, ugens udenlands danskere. Og øh, lad os starte hos dig, Frederik. Jeg synes faktisk, den var en lille smule svær i den her uge. Der begynder også at være færre og færre liga ja, at tage fra Så derfor har du taget den, jeg har. Ja, derfor har jeg kigget på <laughs> Peter Forlunds papir, og jeg kan se, der står... Nej, <laughs> nej. Øhm, nej jeg har valgt øh, at give den til Bruce Svensson. Ja. Fordi han, øh, han og Mainz ender med at spille, så afgørende en rolle i det tyske mesterskab. Øhm, trænerne bliver måske øh, ind overset en lille smule, og øh, det er jo sådan set hans og Mainz fortjeneste, at, øh, eller fortjeneste, at gå så ind. At, øh, at Dortmund ikke blev mestret her på den sidste øh, spildag, og øh, det interessante også, synes jeg, at jeg var lige inden at kigge lidt på det, at de har simpelthen haft en jammerlig steam inden der, og tabt fire kampe øh, og sidste gang de vandt, det var mod Bum, Bayern München, hvor de vandt 3-1 så de har haft øh, rigtig meget at sige i den her topstrid om de vil det eller ej, og øh, jeg synes bare, det fortjener et øh, et svært lille skulderklap, også fordi Bruce Svensson har gjort det virkelig godt, siden han uh, trådte til i Mainz. Og, uh, han skal, det skal vel, vel det også kan. snart til ja, en større adresse, ikke det? Jo, skal. Ja, han skal. For Mainz bliver heller ikke bedre end det der. Ja. Altså, de kommer til at ligge uh, på de der, hvad bliver det sådan noget, uh, 8, 10, 12, 14 stykker, ikke? Uh, og i en eller anden sæson, så kommer han uh, lidt dårligt fra start, og så ryger han ud af Mainz. Altså, han skal, han skal prøve sig på en højere hylde, synes jeg. Ja. Smid med en sjæren og varmt. Allan, ugens udlandsdansker for dig. Ja, men er ikke øh, min, nej, det ved jeg ikke, om jeg gør, men altså, jeg, har, jeg er nok ikke så højaktuel ligesom i forhold til det inden for den seneste uge, men øh, så går jeg ni dage tilbage. Jeg, så tager jeg Brim Priske, ja. øh, jeg ved ikke, om han var med i sidste uge. Men øh, det synes jeg også er, er, er vildt, at han øh, henter. Jeg tror det er det første møde i ni år til Sparta Prag. Nu kender jeg en øh, tjekkisk journalist, som har arbejdet på at få et interview med ham, og, øh, og han sagde til mig, at alle hernede, de synes bare at han er sådan en, en stilfuld herre og du ved, god stil, ikke? Så, så jeg tror bare det er et perfekt match for Brian Priske at komme derned og, og øh, sådan smutter ud af Danmark, var til forbi Royal Landverb, og, og nu, mens det er en stor klub, sparer sig tager Så, det, så, bra, ikke? så det, det synes jeg også er og respekt. Fedt. Helt bestemt. Godt valg. Peter. Ja. Hvad hedder det? Mads Hjul Andersen fra Brændsli? anfører for... Øhm, jeg ham for nej, du er, ja, du er, du er, du er så hipster på ja. Altså, man ved, at han bruger lang tid på at formå... Han er langt hadeligt, men Kruse Jeg læste det står der. Du kan slet ikke læse det. Ja, du <laughs> <laughs> nej, men jeg synes, jeg synes, han er anfører for for, for barnsley, og de havde den her fuldstændig absurd, uh, ubehagelige oplevelse ja. i går, at uh, først så overlever man 70 minutter i undertal, og så fem sekunder før tid, så indkasserer man i playoff-kampen fra Ligue 1, og det betyder, at han skal have en sæson mere i One. Han er på årets hold derovre, øh, hvilket han jo også var, da barnslede i championship, så apropos spillere og træner og alt muligt andet, der skal videre, så er han vel også i den pulje. Mm. Men, øh, men jeg tænker, at, øh, at den gode Mads Jule Andersen øh, godt kunne bruge lidt, øh, lidt medgang, så det vil jeg gerne give ham som øh, ugens øh, udenlandsdansker. Jeg synes, det, det er imponerende og en stærk, øh, en stærk sæson, som desværre slutter lidt, øh, lidt brutalt. Det er de der playoffkampe jo. Ja, det er godt nok brutalt. Ja, det er det. Jeg ved ikke, om jeg har set målet, det er, altså det, det er sådan en, en Hail okay. Mary lige til sidst, øh, som så efter lidt øh, pingpong pong i feltet, så går den ind. Altså, det, det må ud. Ja. Det er sådan noget helt... Øh, Ej, men det er jo og, det, og, og det, sagt, det, det er der, der tid af sæsonen, ikke? Jo, altså, ja. som jeg også har med, så det er højdeplads. og ja. der er det bare hele vejen røst. Vi kan se den der Luton Coventry-kamp, og Ej. du kommer ud på, hvad var det? 7. Jolotten sparker, så sparker han bare ud af stadionet. Ikke? Ja. Bare, det, det er sådan noget... Altså, det er Ej. så brutalt, det der. Ja. I øvrigt, skulle man have taget en træner, øh, som I to har gjort, mm. så øh, skal vi give en eller anden form for honorable men til Bo Henriksen for at have leveret ja, i FC Søren. det er helt klart. Det er vel... Øh, jeg, jeg så en eller anden statistik med, at, at siden han kom til, så har de fået næstflest point, og de lå øh, fuldstændig alene i bunden, tror jeg, da han kom. Det er vel meget godt, er det ikke det? Ja, det er det 100. Men altså. Spiller godt mod Arsenal i Europa League også, ikke? Og, øh, altså. Jeg har sagt, at Bo Henriksen hjem til Brøndby. Mm nu skulle du tale pænt. <laughs> <laughs> og det blev de sidste ord af Anhaler af Fodbold FM, og dermed også de sidste ord af denne uges udsendelse. Kæmpe stor tak til Frederik Schjerne til Peter Frulund og Allan for at medvirke i Dagens Program. Og ikke mindst tak til Martin Spellemann for at medvirke på telefonen. Som altid vil jeg gerne sige kæmpe kæmpestort tak til alle jer, der har med, enten på øh, ja, ikke live, det er selvfølgelig kun som podcast i dag, det sætter vi kæmpe kæmpestort pris på. I næste uge, så er det Kasper Damgaard Christensen, som er bag mikrofonen, da jeg smutter på øh, en lille ferie. Men øh, stort tak til Kasper. Mit navn er Sebastian Peoples og vi lyttes ved i næste uge, hvor Fodbold FM igen er tilbage om mandagen multimodal film does